«Бодай, хане, приснилося тобі свиняче сало», – почув Кунашевич від крайнього до нього Мурзи, що стояв за рябком і роздивлявся свої ні з того ні з сього раптом розквітлі, ніби весною нігті. «Сам ти свиняче сало і чортів вилупок», – подумки відповів Мурзі Конашевич. «Хан відпускає Наливайка на волю тому, що Наливайко за волю б'ється». І як ризі Конашевич погірно піднімав голову, ніби й сам він був наливайком. І не гетьманом з сіроми голоти, а великим гетьманом Запорізького війська і України. Це станеться через дев'ятнадцять літ. Під напиналом нозетогли відправляли відправляли намаз лікарі, а Аглани і капітан Капуджі. Лише хан і Нозатогли, дивлячись на свої білі підв'язані ноги, молилися на спинах. Моедзін доспівав, і всі підвелися. Наливайку підійшов до Газігірея. Газі Гірей зіперся на лікті. Ханові та Наливайкові очі зустрілися. Я гетьмане навіть не знаю, як вам сказати. До зустрічі чи прощайте? усміхнувся Газігірей. «Скажіть, хане, прощайте, я думатиму, аби нам більше не зустрічатися, бо як зустрінемось, битися будемо знову». «Тоді прощайте, прощайте». Шийка переклав. Раптом ханові Наливайкові руки пішли на зустріч. Наливайко нагнувся над ханом, і вони обнялися. «Благословить вас, хане Аллах! «І вас, Наливайку, Бог!» – прошепотів Газігірей. Паша побілів. Він, а з ним і Капуджі, коли побачили, що Газігірей із Наливайком не лише приязно попрощались, а й обнялися, Паша і Капуджі перестали жити. Перед ними душа до душі припало не лише двоє чоловіків, а дві непримиренні віри. Бог обійнявся за лахом. Небо одне припало до іншого. Но зато Гликов, на подушці сльози, терпнучи, відчував, як він починає великого хана, великого татарського хана-поета, ненавидіти. Наливайко обернувся до лікарів. Його темно-горіхові очі пішли до кожного з них окремо, і він, підійшовши до них, кожному окремо вклонився. Курди на таку увагу і подяку не сподівалися. І на їхніх очах, як і вабаса, вийшли і стали сльози Наливайку підійшов до нозатогли та баші Охоплена чи з моря, а чи з Дніпра Налетілим раптовим вітром Зелене легке напинало, залопотіло, аж залящало Над їхніми головами, ніби хотіло зірватися зі стояків І полетіти в провалля Даруйте, високий паша, і ви, капуджі, що завдав стільки клопоту сказав їм обомналивайко. Шийка переклав. Каподжі станув плачима, а перепелячі вуса затогли, змахнули крилами, підняли його голову над тахтою та не втримали і знову пустили її важку на тахту. Нозетогли простягнув до столика руку і підняв циберко з бузою. «Десять тисяч разів шкодую!» Що я не в змозі провести Запоріг свого дому Вашу гетьманську дорогоцінність сам Нузе Тугли надпив Із Циберка першим І передав його Наливайкові Наливайко випив Бузу до дна Поставив Циберку на столика І пішов до східців Що опускалися на верхній двір Гадому вина Як гетьмане з нею «Заберете безсмертне домовину з собою чи ні?» Схопився вже до віку, мабуть, без гарему, запохарілий від комарні капуджі. Та цього шийка на Ливайкові не переклав. Хан, паша та лікарі проводжали поглядами на Ливайкову спину. Обіднє сонце у просвіти крізь напинало, було по його спині промінням, ніби рубало її шаблями. Вже як минали фікуси, де Яків похопцем струмив ноги у чоботи і на прощання трохи підняв до огланів із шиї чалму, його наздогнав Абас і вклав у руку мішечок. «З червоною хною! Для твоїх, щоб росли на здоров'я вусів!» Яків зігнув шию та не розрахував і замість щоки поцілував Абаса в червону бороду. У супроводі крутоплечих, заголеними ятагами, крутошиїх, агланів, Наливайко вийшов на розцвічений фесками і чалмами двір. Толомбаси забили гучніше. Попереду Наливайко ступало двоє салердара ги. Один ніс попереду себе срібне сідло, а другий тримав на витягнутих руках позолочену шаблю. Конашевич, ступаючи босоніж по розтолоченому піску, підвів гетьманові разі. Один салердара гам миттю коня осідлав, а другий передав Наливайкові шаблю. Тулумбаси зашаленіли. До них підпряглися бамбукові труби, і муетзин, що виглядав у віконечко з мінарету, швиденько заткнув собі пальцями в ухо та сховався. Наливайко взяв повід нового свого коня і ніби не самохідь зустрівся поглядом з важкими очима татарських беїв у Мурс, що пасли молоду Неливайкову силу. Високий його на дві голови вищий від гриви коня зріст, постав у ходу, а найголовніше руки, що впали в очі усім. Коли Наливайко прийняв подаровану ханом шаблю, то вищий татарський турецький військовий цвіт Усі тут присутні турки і татари не могли не помітити наливайкових рук. Пальці у наливайка були прямі, тонкі і гнучкі, як на картинах у стародавніх китайців. А самі кисті довгі, широкі і також тонкі, ніби народжені для боріння і шаблі.